Fejük körül a mártírok glóriájával. Szeptember 26-án Szentpolban összegyűjtötték társaikat, akik most szövetségeseknek nevezték magukat. Suáztre igen bőbeszédűen, durva és faragatlan szavakkal előadott erőszakos javaslatait nagy tetszéssel fogadta hallgatósága. Meg kell tagadni az adófizetést, fel kell akasztani a grofnő elöljáróit, adószedőit, poroszlóit, és minden képviselőjét. A király két tanácsosát, Guillaume Flottot és Guillaume küldte, hogy lecsillapítsák a szövetségeseket, és újabb találkozót beszéljenek meg. Ez alkalommal Kompiényben. A lázadók elfben elfogadták a javasolt találkozót, de alig fordított hátat a két gíom, verejtékben úszva a hosszú vágtatástól kifulladtan, megjött Robert Artoáid megbizottja. Látszólag jelentéktelen hírt hozott. Maugrófnő gyanús titkolózásba burkolva utazását Artoába érkezett, és holnap a vic udvarházba de fog megszállni.